Я потроху очумувався після помпи. Дядько тримав кінці віжок, наче кермово велосипеда, і дивився просто себе, а між тим шепотів до мене підтрокотіння коліс по бруківці. Ну що він тобі? Що він сказав? Чому мовчиш як пень? Слухай уважно. Я розробив план. Ти пильнуватимеш цієї бочки. Коли що, хапай віжки і рулюй. А я рвону на абордаж. Хай потім спробують скинути. Я зуби покажу. Він справді класнув зубами, іскри сипонули з рота. А як стану першою бочкою у валці, усе Рії буде наше, і з кожного відерця по гривенку, а в сезон ще по п'ятечкові. І рійські городи понад шляхом до пакуля. Хочеш мати картоплю? Купуй фекалії. «Лайно наше, гроші ваші!» І дядько Денис залився щасливим, дрібненьким, як мах смішком. Валка задумливо, меланхолійно вервечилася вечірньою вулицею. Лунко крисали бруківку копита коней, трохкотіли ковані залізом колеса, плюхали й зітхали в ковдобинах бочки, а гострий, густий дух снував по піщаних хідниках, Понапнутих між тахе темно-сірих полотнищах дворів, поцяткованих літніми кухоньками городах, заганяв у вулички та сліпаки сиротливі постаті міщан, що припізнилися, а тих, кого цієї м'якої осінньої ночі гризло безсоння, примушував поспіхом бамкати дверима, вікнами і квартирками. Той дух вирізняв асанізаційну валку з поміж у звичайного міського мурашника, піднімав над буденністю, усамітнював та втаємничував. З останньої бочки валка скидалася на чудернацьку похоронну процесію. Сірі вапновані мари, якої з суворою німотою пропливають крізь зачумлене, зачучверіли в страсі місто, а ще на давній потяг сімома вагончиками. Дід Кіндрат так розсмоктав свою люльку, що вона випльовувала в ніч снопи іскор, наче паротяг дядька Якова, а дим білими клубами застеляв річище вулиці і звільно котився по шиферно-бляшаних ерійських дахах. Місто спало під зоряним небом, поклавшись на остуджену ніччу землю та зітхаючи крізь сон, зовсім як корова манька у дворі солом'яників, Неглядно великий в пітьмі і загадковий. Здається, я вперше бачив Ерій так близько. Безденних прикрас і камуфляжів Він видавався ще принаднішим, Звабливішим, аніж удень, Обіцяючи мені, початкуючому Колумбові, Континенти, галактики незвіданого життя. І сидячи, на трескій ботці з фекаліями, що хлюпотіли, бовталися, позіхали, я подумки йшов по захмарних вершинах своїх, яких не в силі була щесати, приземлити, навіть сувора солом'янська реальність, свій ерій, а з ним і самого себе я вільно пересовував по географічній, просторовій та часовій карті, бо мені вже замало було одного життя,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 Думалося жити, а бач. А якось ми їхали до Ирію, я сидів на мішках з картоплею, мати шалепала керзовими чобітьми за возом. Сходило сонце, червоне, як кавон, який мати обіцяла мені купити в місті, коли спродамося.